і лазів приголубити, потолочивши круту м'яту, і дім'явши під себе, щоб потім не оглядаючись йти далі. Далі, далі, по жіночих снах та іменах. Ні, жінка у чорнобильській реальності, це жінка особлива, надто сторожка, чутлива, як лісова звірина, що чує небезпеку за версту і готова, щохвилини дати від коша рибнику. Королева бензоколонки чи королева на мінному полі? Де захоче, зглянеться, проведе за собою по самому краєчку неба, по небесних, лише їй знаних стежках. А ні, шукай собі іншого, ангела-хранителя, бо вона сама собі закон, сама вища влада, а всякий суд і поговір беззаконня гріховодців і заздрісників. Вільній воля, воля карати і милувати, винагороджувати і розвінчувати голих королів, воля бути інакшою, ворожою і лагідною. Злостивою і покірною, нещадною і беззахисною, як трава, мертва трава. Крізь дрімоту її привидівся якесь знайоме обличчя, немов у дзеркалі. Коли це було? Невже це вона сама зів'яла з погаслими очима, безнадії на радість? Хріжа трава. А це хто? Вона не знає цієї жінки, ніколи не бачила цих розумних очей, насмішкуватих хуст, як у тих, хто знає про вас все, знає таємницю і тому знає собі ціну, не бачила владної повздовжньої зморшки у міжбрів'ї, а ще цієї рівної, виструнченої, спортивної статури хлопчакуватого крою. Хто ця жінка? Хижа трава. Хижа трава, Інна засинала, і крізь хворобливий якийсь нетривкий, стривожений сон спливло видіння білих пароплавів, пристанища вахтовиків після піонер-табору сказочний. В ілюмінаторі безсоромно освітленому зсередини видовище довгих, заспломлених жіночих ніг і голих чоловічої спини і сідниць. Такий собі похідний секс між атаками на реактор. І ось та, що в день, незважаючи на інну, яка терпляче очікувала можливості подзвонити до редакції, цвірінькала в телефонну трубку, чи то до нереченого, чи, схоже таке, до чоловіка. Ось Шрондра, як же натхненно віддається за пляшкою вина першому стрічному. Інна тоді спаленіла і, ніби сама спіймана на гарячому, швидко відвела погляд. Зате комендант, що прошкував позад неї, проводячи її до виділеної їй каюти, навпаки, ледь затримався з явною цікавістю і, прочинивши двері, хрипкуватим не зовсім твердим смішком, привітав парочку. «І я теж хочу». тому примирливим тоном видав їй на добраніч порцію вахтового гумору. А кажуть, у мужиків після аварії волосся не росте, але ж роги, які відростають, Інна прокинулася раптово, як і заснула. На невіть звідки посіяні в пертій думці, хижа трава. Яка чортівня? Якийсь метафоричний осод? До чого тут це незнайоме жіноче обличчя, цей сироміцький сон? Мені ж, це спогад, це було насправді. Але хто ця жінка? Нащо вона у зоні? Олесь мав зайти до неї після зміни, а натомість цей невідчепа конвойний, що зиркає інну, то якось ворожу, то майже співчутливо, запропонував влаштувати їй знайомство, про яке просила з кількома жінками. Зрештою, вона у відрядженні в зоні, час ущільнений, треба використовувати кожну хвилину. Вона подзвонила на станцію попередити про зайнятий вечір, та Олеся не знайшли, переказувати чужими не випадало. Пригадалося про Галину Михайлівну, Зі страхолісся, їй говорив Кириченко. Тоді їй не сподобалася його прямота, безкомпромісність, навіть якась затята шибайголовість, властива вічним пошукачам справедливості. Спитала, як потрапив в Іванківську автоколону, звідки? Усміхнувся. Родич влаштував, приїхав у Прип'ять з Караганди у 77-му. Спочатку був начальником колони, що обслуговує ЧС. Через два роки прийшов у гараж головним інженером, а згодом у 82-му начальником гаража. «Он воно що!» «То це ви на пострілі, де найбільша радіація давала легендарний світовий рекорд пішака?» «Кажуть, з космічною швидкістю!» «Уже наплили горлені!» «А раз, розказати розкажу, але як анекдот!» «Про це цур не писати згода?» «Не знаю, не обіцяю!» Інна була майже залюблена у цих мужніх людей і сяяла усмішкою до них м'якою, теплою, майже материнською. «Різні жінки в зоні!» Різні чоловіки. Одні займалися папірцями, майже не виходячи з приміщень, і хоча й з брудних автобусів. Інші робили тяжку чоловічу роботу. Когось навіть підстюбувало, авантюрно гнало вперед, на подвиг, гостре почуття ризику і невидимої небезпеки. Це їх позначило першими ядерна засмага, міднолицями, майже темно-брунатними, Пройшли вони по медсанчастинах, лікарнях, лякаючи медиків своїми лейкоцитами, збудженням, що нараз переходило у крайні виснаження. Це їх виводили з зони через дозові зашкали, а вони поверталися туди, ніби поза Чорнобилем, уже не було їм життя, не було і долі. То вам чорнобильського гумору бракує? Чорнуватий він, мабуть, як дах четвертого блока. Ну, для прикладу, про мій аварійний крос. 29 квітня в день нам сказали, що треба передисликуватися в сказочний, а у нас, гордість Прип'яті, у гаражі чайка була, ну там начальство велике, по килимої доріжці з форсом до ЕС підкотити, чи на станційне весілля.